1945. je travanj 1945. godine. Na rijeci Elbi, kod njemačkog grada Torgaova po prvi put susreli su se američki i sovjetski vojnici. Vojnici su jedni druge ponudili cigaretama, američki vojnici ponudili su sovjetske pivom, crvonarmejci su uzvratili vodkom. Vojnici dvaju savezničkih država nazdravljali su skorom slomu nacističke Njemačke. Tjedan dana kasnije BBC je objavio ovu vijest. Po drugi put večeras prekidamo program. Ovoga puta sa sjajnim vijestima iz Moskve. Pao je Berlin. Maršal Stalin upravo je objavio za uzimanje glavnoga grada Njemačke, središta njemačkog imperializma i kolijevke njemačke agresije. 4. svibnja 1945. godine u stožeru feldmaršala Montgomeryja potpisana je predaja njemačkih snaga na sjeveru Europe. U stožeru generala Eisenhowera, vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu, potpisana je kapitulacija svih njemačkih snaga. Potpisivanju kapitulacije prisustvovali su predstavnici britanske, sovjetske i francuske vojske. U ponoć 8. svibnja 1945. rat u Europi bio je konačno završen nakon godina najvećeg krvoproliče u povijesti u Evropi je zavladao mir. Edward R. Murrow, jedan od najuglednijih radijskih i televizijskih novinara, prenosio je slavlje s londonskog Piccadilly Circusa. Dok su pored Murrowa prolazile tisuće veselih Londončana, on se prisjetio vremena kada je taj trg bio prazan i kada se na pustim i zamračenim londonskim ulicama mogle čitati novine zbog bljeskova koji su dolazili od eksplozije bombi i vatre protu topništva. Ali dok su se milijuni u Europi veselili kraju rata, novije je suko bio na pomolu. Samo deset mjeseci nakon zdravica kod Torgaova, pada Berlina i pobjedničkog slavlja, jedan od velike trojice održat će govor koji će u riječnik međunarodnih odnosa donijeti nove riječi. U oživku 1946. godine Winston Churchill, tada samo zastupnik u parlamentu i vođa konzervativne opozicije, bio je u posjetu s američkim državama. Jedno od mjesta koje je posjetio bio je gradić u Mizuriju, nazvan po izumitelju Robertu Fultonu. Dok je u pratnji američkog predsjednika Herija Trumana putovao vlakom prema Fultonu, Churchill je rekao da bi, ako bi se ponovo rodio, volio živjeti u sjedinim američkim državama usprkos nekih osude vrijednih američkih običaja. Kada ga je Truman pitao koje američke običaje osuđuje, Churchill je odgovorio, to što prestajete piti za vrijeme jela. Ali nakon što je završila ta vožnja vlakom, prestalo se sa šalama. U Fultonu 5. ožujka 1946. godine, Winston Churchill održao je jedan od najpoznatijih govora u 20. stoljeću. From An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the Baltiku do Trsta na Jadranu. željezna se zavesa spustila preko kontinenta za te crte leže svi glavni gradovi starih država Srednje i Istočne Europe. Varšava, Berlin, Prag, Beč, Budimpešta, Beograd, Bukurešt i Sofija, svi ti čuveni gradovi i narodi oko njih, nalaze se u onome što moram nazvati sovjetskom sferom. I svi su na ovaj ili onaj način podložni ne samo sovjetskom utjecaju, već i u velikoj mjeri povećanom nadzoru iz Moskve. Govori je odjekno u cijelom svijetu. Čečilove riječi da se željezna zavisa spustila preko Europe i tvrdnja da je savezništvo zapadnih saveznika i sovjetskog saveza iz drugog svjetskog rata zamijenjeno sukobom označile su početak novog doba u međunarodnim odnosima. Zdravice i rukovanja kod torga nisu samo označila poraz nacističke njemačke činjenica da su se vojnici dvaju u biti ne europskih vojski rukovali u središtu Europe pokazala je da nove sile vode glavnu riječ u međunarodnim odnosima drugi svjetski rat dobao je do tektonskih poremećaja u Europi i svijetu govori doktor Tvrtko Jakovina socijeka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu prije svega se to odnosi na evropske zemlje odnosno zapadno evropske zemlje od kojih su neke ujedinjeno kraljevstvo i Francuska igrale svjetsku ulogu a onda su se ako ne već prvih godina nakon, prve godine nakon rata što se dogodilo sa francuskom i njemačkom da su prestale biti i europski gotovo faktor, a onda par godina iza toga što se odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo koje je koje možda četrdeset godine postalo svjesno da london više neće moći biti ne samo ravnopravan partner ili, ili nekakav mlađi partner, mlađi brat Sovjetskom savjezu i Sjedinjenim državama, stvari su se u svijetu morale presložiti. 17. srpnja 1945. godine Velika Trojica sastala su se po posljednji put u Podzdamu, predgrađu Berlina. Podzdam je izabran za mjesto konferencije jer je bio u sovjetskoj okupacijskoj zoni i do njega se moglo doći vlakom. Stalin je bio opsjednut sigurnošću i nije volio letjeti zrakoplovom. Kada je letio na sastanak Velike Trojice u Teheran, taj let Stalinu, prema povjesničaru Dimitriju Volkogonovu, odnio zadnje unce psihološke snage. Volkogonov u svojoj knjizi Autopsije za carstvo piše. On nikad nije zaboravio zrakoplovnu nesreću u Sjevernom Kavkazu iz Ožujka 1925. u kojoj su poginula tri njegova znanca. Bio je uvjeren da to nije bila nesreća i da su dvojica od poginulih Čekisti, Mogiljevski i Atarbegov stradali zbog osvete na pogubljenja koja su izvršili, a da je treći, Mjasnikov, stradao zato što je bio armenac. On je nametnuo najstrožu zabranu letenja za sve visoke funkcionare. Uz to što je bila posljednja, konferencija u Podzdamu još je po koje čemu bila posebna. Sastav velike trojice više nije bio isti. Roosevelt je umro u travnju 1945. i naslijedio ga je Harry Truman. Tijekom konferencije Winston Churchill i njegovi konzervativci izgubili su na parlamentarnim izborima i zamijenio ga je novi britanski premier, laburist Clement Attlee. Staljice naravno nije trebao brinuti za svoj položaj. Konferencija u Podzdomu trebala je urediti odnose u posjeratnoj Europi, ali Velika Trojica nisu gotovo ništa uspjela dogovoriti. Jedna od tema koja je podijelila Veliku Trojicu bila je posljedratno razgraničenje sila u Europi. Svi priznaju Sovjetskom savezu pravo da svoju zaštitnu zonu proširi izvan granica onoga što je Sovjetski savez stekao ipak jednim agresivnim uh, ratom prije njemačkog napada na Sovjetski savjez 1941. godine. Dakle, uh, dakle, tu je već bio prvi problem koji je bio jasan i u Jalti je bio jasan, da nitko ne spominje uh, Baltičke republike, barem ne ozbiljno, da nitko ne spominje Besarabiju, da se te granice koje je Staljin stekao u dogovoru sa Hitlerom da su one postale neupitne. Trebalo je samo vidjeti koliki će biti taj pojas zemalja koje će Stalin, kojim će se Staljin zadovoljiti da bi osigurao sudbinu socijalizma u Sovjetskom savezu. Jedna degresija samo ovdje, Čini se danas, i to su neki američki e, analitičari, recimo e, Charles Boland, koji je bio veleposlanik kasnije u Sovjetskom savezu Sjedinjenih država, koji je rekao da Sovjetski savez nema namjeru, e, ako bi to ugrozilo sudbinu socijalizma u Sovjetskom savezu, širiti se, e, širiti se i ulaziti u ratne sukobe. Dakle, na, s, sačuvati poredak u SSR-u bio je prvorazredni cilj, i Staljina, a i onda njegovih kasnijih e, nasljednika. E, dakle, 1943., 1944., 1945. svi priznaju da se na neki način Sovjetski savez mora zadovoljiti i Sovjetski savez 1945. prije i tijekom rata sa Njemačkom uzima određene zemlje ili, ili po, širi svoj utjecaj na neke od zemalja Istočne europe. Na neke od zemalja gdje je posao snažen komunistički pokret, kao što je poznati primjer Grčke, odriče se iskorištavanja tog komunističkog pokreta u, u, u, u, kod Grka i i sugerira svojim komunističkim partijama ili jakim komunističkim partijama u Italiji i Francuskoj da participiraju isprva u vlasti, dakle da ne idu na revolucionarno rušenje poretka jer su prilike u Europi bile prilično zrele za ako ne potpuno dakle u tim zapadnoevropskim zemljama, ako ne za potpuno skretanje u lijevo, ali klima je bila manje više sklona lijevim pokretima. Pozdamskoj konferenciji Stalinu su odbijeni mnogi zahtjevi. Nije dobio baza na Bosporu, nije dobio nadzor na talijanskim teritorijem u sjevernoj Africi. Britansko i američko izaslanstvo na konferenciji nije htjelo dopustiti sovjetski nadzor na druskom oblasti i priznati prosovjetski režime u rumunskoj i bugarskoj. Nakon Pozdama trebali su se održati sastanci ministara vanjskih poslova. Krajem rujna je početkom listopada 1945. godine održan prvi takav sastanak. Trebali su se sastaviti mirovni sporazumi s Finskom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom, ali pregovaranje je bilo sve teže. Američki državni tajnik na kraju konferencije izjavuje svom prethodniku Edwardu Stetiniusu. Susreli smo se s jednom novom Rusijom, potpuno drugačijom od onaj s kojem smo pregovarali godinu dana prije. Dok su nas trebali u ratu, dok smo ih opskrbljivali naš je odnos bio sasvim zadovoljavajući. Ali sada, kada je rat završen, postali su mnogo agresivniji u pogledu političkih i teritorijalnih pitanja, što se ne može opravdati. Pregovori su se ipak nastavili, u prosimcu 45. u Moskvi i u svimnju 46. u Parizu. Ali teško je bilo skrivati podjele između nekadašnjih saveznika. 20. svibnja američki državni tajnik James Burns održao je govor. Govor je trebao uliti malo optimizma, ali optimizam nije mogao prikriti činjenicu da se nekadašnji saveznici ne mogu dogovoriti o temeljnim pitanjima posljeratnog svijeta. We must not ne smijemo nametati naš svijet drugima. Ali moramo osigurati da drugi ne dobije utisak da mogu nama nametati njihov svijet. Napredak prema miru na pariškom sastanku Vijeća razočaravajuće je malen u svijetu naših očekivanja koja smo imali kada je sastanak dogovoren prošloga prosinca. Ali Vijeće mora nastaviti rad. Sve većem nepovjerenju doprinosio je i odnos vojnih snaga u Europi nakon drugog svjetskog rata. Govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Vojna situacija u Europi u trenutku početka hladnog rata je bila što se tiče odnosa snaga najizgled znatno povoljnija za sovjetsku stranu. Naime bez sumnje sovjetska strana je imala veliku vojnu nadmoć u Europi što pokazuju podaci iz kola za 1950. godine. Novo stvoreni NATO je tada mogao e, raspolagati samo e, sa dvije američke, sedam francuskih i dvije britanske divizije smještene u zapadnoj Europi, A tim se snagom još moglo dodati e, dvije francuske, dvije britanske, sedam američke divizije koje su bile smještene na nacionalnom teritoriju tih zemalja. Međutim, u tom trenutku sovjetska strana je u istočno Njemačkoj, Poljskoj, Čehoslovačkoj i Mađarskoj imala 29 divizija a u zapadnim vojnim oblastima SSR-a, to je bilo Baltički, Bjelorutski i Karpatski vojni okrug, dodatne 32 divizije. Ali broj divizija i njihov raspored mogao je zavarati. Sovjetska prijetnja u tom trenutku nije bila ni izblizu tako velika. Godine rata ostavile su i takavog traga na pobjedničkoj crvenoj armiji. Međutim, e, kada se posmatravo ovaj odnos snaga, treba uzeti drugu činjenicu. Da, SSR i Stanje su tada htjeli izbjeći sukop sa Sjedinim američkim državama, zato što su SAD imale potpuni automski monopol. Iako je Sovjetski savjet 49. detonirao atomsku bombu, proći će nekoliko godina dok budu, dok budu pripremljeni sistemi za prenošenje, znači prvo bombarderi, kasnije balistički projektili a osim toga sve do Stalinom smrti sovjetska vojna strategija nije zapravo znala što da radi s atomskim oružjem i ove velike konvencionalne snage su zapravo predstavljale odgovor mogući odgovor na američki nuklearni udar na sovjetski savez znači odvraćanje nuklearnog udara konvencionalnim snagama osim toga crvena armija baš i nije u tom trenutku bila sposobna za vođenje rata ona je nakon 46. doživjela veliku demobilizaciju broj divizija je prepolovljen sa preko 300 i nešto znači na 160 170 a i mnoge divizije bile su već opremljene vojnom tehnikom koju je trebalo zamijeniti znači a to je sve iziskivalo velika sredstva koja je sovjetska ekonomija tada jednostavno nije mogla podnijeti. Znači Sovjetski savez je htjeo zapravo izbjeći sukob u Europi posebno nakon što se vidjelo oko krize, oko berlina četrdeset da su so esade odlučne ostati u europi Kako se moglo gledati na ponašanje Sovjetskog saveza. s jedne strane postojao je primjer finske ili Grčke, neki su na tim primjerima nastojali izgraditi dobre odnose sa so Sovjetskim savezom. Bivši Rooseveltov potpredsjednik Henry Wallace tvrdio je da su Amerikanci i saveznici nedovoljno jasnim izražavanjem svojih miroljubivih namjera učinili Sovjete paranoičnima. U prosincu 1945. James Burns otišao je u Moskvu. Od Stalina je dobio jedan ustupak. Dopuštenje da tri zapadne zemlje pošalju u rumunjsku i bugarsku komisiju koja bi savjetovala prosovjetske vlade tih zemalja, na koji način uključiti neke od demokratskih političara u rad tih vlada. Zauzorat je Stalin dobio američko priznanje prosovjetskih režima u tim zemljama. Drugi su na ponašanje Sovjetskog saveza drugačije gledali. Truman je bio bijesan zbog te odluke svog državnog tajnika. Godinu dana kasnije Burns će morati dati ostavku, A jedan član američkog diplomatskog osoblja u Moskvi nazvaće Stalinove ustupke smokvinim listom demokratske procedure, kojim želi prikriti ogoljenost Stalinove diktature. Govori dr. Trtko Jakovina. 1949. godine kad se stvara NATO pakt, ili 1948. godine kad je hladni rat počeo i kad više nitko u to ne dvoji, Sovjetski savez nije svoje granice proširio nigdje drugdje na istok. Nijedan centimetar nije uzet više od onoga što je što je Sovjetski savjez nek nekoliko godina imao, a tih prvih godina odmah ili mjeseci nakon, nakon drugog svjetskog rata nije nužno izgledalo da će hladni rat krenut u pravcu kojem je krenuo. Često se postavlja pitanje i tu dolazimo do one ideologije i krivih percepcija. Jesu li političari u Londonu i Washingtonu prije svega mogli se koncentrirati na pozitivne primjere koje je Sovjetski savez tada nudio? Jesu li mogli reći ok, zanemarit ćemo politiku Sovjetskog saveza u, u Poljskoj ili eventualno Rumunjskoj ali ćemo se koncentrirati na Finsku, koncentrirat ćemo se koja je po svemu mogla postati jednako komunistička kao što je to, dakle, bila Bugarska ili Rumunjska. Međutim, nije. Koncentrirat ćemo se na pozitivan grčki primjer gdje se Stalin drži svoje riječi iz 1944. godine i ne pomaže komunističkoj gerili. S tim da tu Jugoslavija kvari sliku jer se ne zna tko stoji iza Jugoslavije koja pomaže komunističku jerilu u Grčkoj, a nije stajala Moskva što smo kasnije saznali, to je pitanje špi, špijunskih službi koje su eventualno mogle nešto slabije odraditi svoj posao, moglo se koncentrirati i na još neke zemlje. Primjeri agresivnog, navodnog agresivnog sovjetskog ponašanja su bili zahtjevi za tjesnace i promjenu ugovora između Turske i regulacije plovidbe kroz, kroz tjesnace koji bi omogućili izlaz Sovjetskom savezu na, na sredozemlje gdje je Sovjetski savez uduše pokušao, ali nije inzistirao na tome da se postavi svoje baze u tjesnace i tako da se turska baci na, na koljena na taj način. Sovjetski savez jest u jednom trenutku postavio i pitanje e, talijanskih bivših kolonija Tripolitanije. Međutim e, danas se čini da je možda to bio, bi, da su ti maksimalistički zahtjevi sovjetskog saveza možda trebali e, ići zatim da se e, to odbije, ali da mu se olakša e, učvršćenje zone u zemljama koje su mu bile vitalnije za e, sigurnost. Jer Tripolitanija e, ili današnja Libija e, definitivno nije mogla osiguravati nikakvu posebnu sigurnost e, es, es, SSR-a, pogotovo na tih prvih, prvih godina. Krivo bi bilo misliti da Sovjetski savez nije bio agresivna sila. E, on je bio svugdje agresivan, ali do trenutka dok se nije pokazao zid. Odnosno, ono što sam rekao nešto ranije, do trenutka dok se nije procijenilo da bi se moglo ući u takav sukup koji bi mogao ugroziti socijalizam u samom Sovjetskom savezu. U veljači 1946. godine, Stalin je održao svoj govor o tri petoljetke. Pobjeda prije svega znači da je naš sovjetski sustav pobjedio. Da je sovjetski društveni poredak uspio proći test u užasima rata i da je dokazao svoju izdržljivost. Sovjetski društveni sustav dokazao je da je stabilniji od drugih društvenih sustava. Sovjetski društveni sustav bolji je oblik organizacije od bilo kojeg društvenog sustava. Govor je bio otvoreno neprijateljski prema zapadu, kao da se sve vratilo u vrijeme prije drugog svjetskog rata. Uz to Sovjetski savez se spremao za mogući sukup sa Zapadom. Trebalo je u deset rostručiti proizvodnju željeza, petnaest puta povećati proizvodnju čelika i u četvar stručiti proizvodnju nafte. Samo u takvim uvjetima naša će zemlja biti osigurana od svake slučajnosti. Možda će nam biti potrebne tri petoljetke da to i ostvarimo, ako ne i više. Ali vjerujem da se to može ostvariti. I mi to moramo učiniti. Kada je čuo Staljinov govor, George Kennan, povjesničar, stručnjak za Sovjetski savez i diplomat u američkom veleposlanstvu u Moskvi i autor one usporedbe sa smokvinim listom, napisao je jedan od najčuvenijih telegrama u povijesti diplomacije. U tisuća riječi Kennan je pun bijesa zbog američkog popuštanja prema Sovjetskom savezu u telegramu istvrdio da suprotnosti između Sjedinjenih Američkih država i Sovjetskog saveza nisu rezultat nesporazuma ili nerazumijevanja. Među te suprotnosti čine bit sovjetskog nazora na svijet. U komunističkoj dogmi pronalazili su opravdanja za svoj instinktivan strah od vanjskog svijeta, za diktaturu bez koje ne bi znali upravljati zemljom, za okrutnosti koje su se osjećali primorani učiniti, te za žrtve koje su smatrali da su primorani zahtijevati. U ime marksizma žrtovali su svu etičku vrijednost u metodama i taktici koju su primjenjivali. Za Kenana, međunarodna politika Sovjetskog saveza, počinjavanje Poljske i Istočne Europe, pokuša izlaska na topla mora, bila je nastavak politike carske Rusije. I nikakvi američki napori neće promijeniti tu politiku. Nju se može samo obuzdati ili zapriječiti. U samoj biti neurotičnog pogleda Kremlja na svjetske događaje, tradicionalan, instinktivan ruski osjećaj nesigurnosti. Isprava se radilo o nesigurnosti miroljubivog naroda koji se bavio poljoprivredom i pokušavao živjeti na nepreglednim ravnicama, okružen divljim nomadskim narodima. Kad je Rusija došla u kontakt s ekonomskim mnogo razvijenim zapadom, pojavio se strah od sposobnijeg, moćnijeg i bolje organiziranog društva. Ta novonastala nesigurnost zahvatila je ruske vladare, a ne ruski narod budući da su ruski vladari osjetili da je njihova vladavina dosta arhaična, krhka i neprirodna, te da se ne može usporediti s političkim sustavima zapadnih zemalja. Svoju su sigurnost tražili u strpljivoj, ali ubojitoj borbi za potpuno uništenje rivala, a ne u sporazumima i kompromisima. Od završetka drugog svjetskog rata Velika Britanija podržavala je vlade Grčke i Turske. Velika britanska vojna i ekonomska pomoć trebala osigurati da te zemlje ne padnu pod utjecaj Sovjetskog saveza. A onda je u zimu 1946. na 1947. laboristički premijer Clement Attlee obavijestio u Washington da Velika Britanija neće moći ispunjavati te obveze. Sada su sjednjine američke države morale otvoreno ući u evropske poslove. Zapadno europske zemlje i Marshallov plan kao gospodarsku pomoć koja je bila u temelju svega. I američko inzistiranje da zajedno distribuiraju kroz posebnu organizaciju koja je bila stvorena ovoga u Europi, pa i NATO pakt kasnije prihvatila kao nešto poželjno. Jedan norveški povjesničar je napisao članak o priželjkivanom carstvu. I za evropljane je prisutnost Sjedinjenih država, za zapadne ne prisutnost Sjedinjenih država bila, e, bila dobra, jer su Amerikanci s jedne strane preuzeli veliki financijski, financijski teret obrane Zapadne Europe. Doduše, e, ostaje to pitanje nuklearnog oružja kojim, kojim se možemo vratiti, ali ja bih e, probao to povezati sa ovim što imamo danas. E, Sjedinjene države su jedina zemlja u povijesti, čovječanstva, koja je uspjela stvoriti carstvo, a da ga nije nametnula silom oružja Jer, dakle, nitko ne može sporiti da američki vojnici na njemačkom terenu ili u terenu nekih drugih zapadnih zemalja nisu bili u najmanju ruku, sasvim, sasvim tolerirani, ako ne super dobrodošli, a često su bili super dobrodošli, e, nitko nikoga ne prisiljava da odlazi u Kina gledati američke filmove, da kupuje američku hranu dalje Amerikanci su na drugačiji način stvorili ili osigurali svoju prisutnost u svijetu. To je važan element i kod NATO pakta. E, NATO pakt je e, najlakše prosječnom građaninu europe moga objasniti da postoji volja da se brani zapadna Europa od komunističke agresije koja je u početnoj fazi hladnog rata pretvorena u prvorazrednu opasnost i svi su mislili da je dakle pitanje trenutka kada će se preliti e, crvena armija dalje na zapad jer je komunistička ideologija takva prije novog velikog američkog angažmana u Europi trebalo je uveriti američki kongres gdje se većina senatora i kongresmena protivila bilo kakvom ostanku u Europi i daljnjem petljanju u evropske poslove. U veljači 1947. predsjednik Truman, njegov novi državni tajnik George Marshall i pomoćnik državnog tajnika Dean Acheson primili su u ovalnom uredu delegaciju kongresa. Dok je Marshallov odbješnjavao ono što će kasnije biti poznato kao Trumanova doktrina i Marshallov plan, kongresmeni i senatori su odgovarali primjedbama da Amerika vadi kestenje iz vatre umjesto Britanije, te da će novi teret biti prevelik za proračun. A onda je riječ uzeo D.N. U svijetu su ostale samo dvije velike sile. Sjedinjene američke države i Sovjetski savez. Doveli smo se u situaciju koja se ne može ni sa čim usporediti od drevnih vremena. Od doba Rima i Kartage nije bilo takve polarizacije sila na ovom planetu. Pružajući pomoć zemljama kojima prijeti sovjetska agresija ili komunistički prevrat, Sjedinjene države štite i svoju sigurnost i slobodu uopće. Govori Robert Barić, vojni analitičar. Ne zaboravimo da je to trenutak od počinjenja hladnog rata, kada se u SAD o zapadnoj europi počinje govoriti o sovjetskom ekspanzionizmu prijetnji. I e, kada su srednje američke države donošene doktrine za dršavanje kontenmenta, odlučile se globalno suprotstaviti širenju sovjetskog utjecaja. I u tom kontekstu treba posmatrati zapravo i e, nastanak NATO-a e, i ovaj Maršalov plan pružanja ekonomske pomoći. Što su SAD zapravo htjele krajem 40. i početkom 50. I NATO i Maršalov plan imali su zapravo tri cilja angažiranje SAD na europskom kontinentu s ciljem stvaranja protuteže sovjetskoj prisutnosti u središno istočnoj Europi međutim tu trebamo pogledati i političku situaciju u srednjemeuropskim državama e, između 45. i 50. to je bilo opet jačanje onih izolacionističkih tendencija koje su bile prisutne u 30. godinama pred drugi svjetski rat i trumanova administracija morala je pobijediti ta nastojanja Drugo naravno to je bilo vojna obrana od zapadne Europe od sovjetske opasnosti što je zapravo glavna svrha NATO je bila to je sustav kolektivne obrane zapadnoeuropskih zemalja. Ali treće je također bilo važno pošto se SAD odlučila ostati prisutna u Europi i preuzeti praktično tada brigu za obranu jer u tom trenutku evropske zemlje nisu zapadnoeuropske nisu bile sposobne. Onda je ona trebala zapravo potaknuti i političku i, integ i ekonomsku in e integraciju Zapadne Europe. Ne zaboravite da je 45., 46., 47. ekonomska situacija bila užasno teška, a izbijenim hladnog rata SAD su bile zabrinute zbog utjecaja lijevih političkih stranaka, posebno u Francuskoj i Italiji. Napokon, cijelo to ujedinjavanje političko ekonomsko zapadne Europe trebalo je napraviti na takav način da se izbjegne ponovno izbijanje sukoba Europi kao što je bilo nakon 18. prooksitskog rata, međuratno razdoblje, cijeli terivalitet. A tu je se naravno otvaralo njemačko pitanje. 12. ožujka 1947. godine američki predsjednik Harry Truman najavio je doktrinu koja je posljed po njemu dobila ime. Grčka i Turska dobit će pomoć od Sjedinjenih američkih država. Ta je pomoć bila sastavni dio nove, kako je Truman u svom govoru izjavio, globalne borbe dva načina života. Jedan način života temelji se na volji većine i ističe se slobodnim institucijama, vladom izabranih zastupnika... Slobodnim izborima, jamstvom individualnih sloboda, slobodom govora i vjere, te nepostojanjem političkih prinuda. Drugi način života karakterizira volja manjine koja se nameće većini, oslenjajući se na terori, pritiske, kontroliran tisak i elektroničke medije, namještene izbore i gušenje osobnih sloboda. 5. lipnja 1947. godine na Harvardskom sveučilištu državni tajnik George Marshall održao je govor u kojem je predložio plan oporavka Europe. Novac za oporavak trebale su dati Sjedinjene Američke Države. Pomoć je na inzistiranje Georgea Kennana koji je tada bio na mjestu šefa odjela za planiranje politike State Departmenta ponuđena svim europskim zemljama. Prihvatili su je samo zemlje zapadne i južne Europe. A onda su sjedinjene američke države, Francuska i Velika Britanija odlučili ujediniti svoje okupacijske snage u njemačkoj u jednu ekonomsku jedinicu. Sovjetski savez odgovorio je povlačenjem predstavnika iz savezničkog nadzornog vijeća. Onda su zapadne okupacijske sile u lipnju 1948. godine uvela jedinstvenu monetu u zapadnoj Njemačkoj. Ta je moneta uvedena i u Zapadnom Berlinu. Tada je Sovjetski savez blokirao pristup Berlinu. Sjedinjene američke države i Velike Britanija odgovorile su velikim zračnim mostom, koji je održao zapadni Berlin na životu. Blokada tog grada potaknula je zapadne sile na oštrije mjere. 4. travnja 1949. godine, nakon dugih pregovora, u Washingtonu je potpisan Sjevernoatlanski sporazum. Sporazum je stupio na snagu 24. kolovoza iste godine. Tako je nastao NATO, govori dr. Tvrtko Jakovina. Za zapadnoevropske zemlje i u zapadnoevropskim zemljama, sa izuzetkom eventualno Portugala, Španjolske, u jednom momentu Grčke itd., i NATO i Maršalov plan jesu doista učvrstili demokracije i možda od tog najvitalnijeg dijela svijeta poslje Sjedinjenih država ili uz Japan za razvoj gospodarstva... Stvorili su priželjkivani, priželjkivani ustroj za mnoge. Zbog toga su i Amerikanci mogli biti priželjkivano carstvo ili vele sila koja, protiv koje stanovnici mnogih zemalja nisu imali puno toga protiv, pogotovo ako govorimo o toj prvoj velikoj fazi hladnog rata do 60. godina. Stvari su se tad počele nešto mijenjati zbog toga što je došlo do poravka Europe i ta svijest o veličini Europskog kontinenta ili dužoj tradiciji nego što je bila tradicija Sjedinjenih država, tu su onda se pojavile različite druge političke inicijative. Ključna točka sjevernoatlantskog sporazuma i NATO saveza je peti članak sporazuma. Po tom članku zemlje potpisnice, a to su 1949. bile Kanada, Belgija, Danska, Francuska, Island, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Velika Britanija i Sjedine američke države, dogovorile su se da će se napad na jednu ili više zemalja potpisnice sporazuma smatrati kao napad na sve zemlje članice sjevernoatlantskog saveza. Pred NATO-om su odmah od osnutka bile dvije dileme. Govori Robert Barić, vojni analitičar kako će Sjednjemečke države vojno doprinijeti obrani Zapadne Europe i na koji način će se vojno integrirati Zapadna Njemačka u NATO. Za američku stranu ponovno naoružavanje Zapadne Njemačke bilo je ključno za obranu Zapadne Europe, zbog ljudskog i ekonomskog potencijala koje je Zapadna Njemačka imala. Međutim, tu je sada bilo ovo protivljenje Francuske i Velike Britanije i drugih Zapadne Evropske zemalja, koje su sve do izbijanja Korejskog rata smatrale da glavni sigurnosni problem u Europi ne predstavlja Sovjetski savez, nego mogućnost ponovno i ekonomski obnovljen Njemačke i mogućnost da se dođe do ponovne militarizacije Njemačke. S druge strane, Amerikanci su jasno stavili na znanje. Da zapadno-europski saveznici zajedno sa zapadnom Njemačkom moraju osigurati najveći dio konvencijalnih vojnih sposobnosti saveza, te da će američki doprinos savezu zapravo s vremenom biti nastojati se minimalizirati. A ujedno prema američkoj percepciji njemačko članstvo u savezu, ali i u drugim zapadno-europskim političkim i institucijama omogućit će Francuskoj i drugim zemljama da imaju nadzor nad njemačkom moći a e to ta percepcija bila direktno suprotna francuskom cilju koji je htio dakle ponovno oružani Njemačke ali i e, dovesti SAD u takvu situaciju da Amerikanci moraju stalno držati velike konvencijalne vojne snage u zapadnoj Europi dakle SAD su bile usmjerene na stvaranje protuteže sovjetskom savezom, a francuska na kontroliranje Njemačke <hle> house on Thursday the foreign ministers of the 12 Atlantic Treaty nations held their final meeting in public. Gotovo godinu dana nakon potpisivanja sporazuma ministri vanjskih poslova 12 zemalja članica sastali su se u Londonu. 12 ministara sjedilo je za stolom u obliku potkove. U sredini stola mjesto je imao američki državni tajnik Dean Ačesan. Nakon nekoliko dana pregovora ministri su odobrili plan od 6 točaka ključna dogovorena mjera bila je osnivanje vijeća zamjenika sa stalnim predsjednikom i osobnim koje je trebalo ostvariti ciljeve sjevernoatlantskog sporazuma. Korejski rat koji je izbio u lipnju 1950. godine požurio je izgradnju vojne strukture nato -a. Izbijanje Korejskog rata je slomilo i otpor u američkom kongresu. U rujnu 1950. godine je predsjednik Truman donosi odluku o slanju velikih američkih kopnjena snaga u zapadnu europu koje će biti smještene u okvir integrirane zapovjedne strukture NATO-a i u okviru koji će se koordinirati obrambene aktivnosti zapadnih saveznika, te omogućiti ponovno naoružavanje Njemačke. Pariz je pozdravio ovaj korak, međutim, francuski političari i dalje nisu bili spremni prihvatiti ponovno naoružavanje zapadne Njemačke. Zbog toga francuska vlada u listopadu 1950. predlaže plevenov plan, odnosno stvaranje europske vojske u kojoj, u kojoj bi obuhvatila i manje njemačke postrojbe. Američka strana je odbila plevenov plan, jednostavno zato što prvo taj plan bi opet dovodio do odgađanja angažiranja punog njemačkog potencijala u NATO-u, a drugo malo je previše mirisao na stvaranje neke autonomne organizacije koja bi bila izdvojena iz nato Kompromis je postignut u prosincu 1950. kada je američka strana prihvatila francuski plan o stvaranju europske vojske, ali uz uvjet da taj plan ne spriječi na zapadne Njemačke i ulazak u NATO i da ta organizacija bude partner NATO-u. Nakon toga stvari su se počele kretati vrlo brzo. Severnoatlantsko vijeće je odlučilo formirati dakle to integralno zapovjedništvo u NATO-u koje će voditi američki general. To je na kraju slomilo i protivljenje američkom kongresu, tako je u travnju 1951. američki senat donio rezoluciju kojom se general Eisenhower postavlja za vrhovnog zapovjednika snaga NATO-a. Te je odobreno slanje četiri dodatne američke divizije. U tom trenutku se u Europi nalazilo samo dvije američke divizije. E, presudan je bio Lisabonski sastanak ministra obrana i vanjskih poslova članica NATO-a, koji je održan u veljači 52. godine, gdje je donesena odluka i o veličini konvencionalnih snaga nato -a. To je bilo 25 stalno spremnih divizija, koje, nakon mobilizacije taj broj divizija bi se povećao na 53., te 4067 borbenih aviona. Na tom je samitu NATO odobreno i širenje NATO na područje Sredozemlja, to jest ulazak Grčke i Turske u Save. Na sastanku u Lisabonu odlučeno je da se zbog potreba stalnih političkih savjetovanja imenuje glavni tajnik NATO-a. Na čelu vojne strukture NATO-a bio je general Dwight Eisenhower. U jesen 1950. godine predsjednik Truman zamolio ga je da preuzme to mjesto. Početkom sljedeće godine Eisenhower je odletio u Pariz, gdje se tada nalazio stožer vrhovnog zapovjednika nato i preuzeo tu dužnost. General Eisenhower, koji je jedan sigurno od najsposobnijih vojskovođa u povijesti čovečanstva, došao je na čelo NATO-a čim je Savez bio formiran. E, I zapravo time počeo seriju Ameri Amerikanaca na čelu Zapadno Europskog saveza koja je ta trajna dominacija a, u vojnog dijela. E, Eisenhower kad dolazi u Europu i prije nego, nego se odlučio kandidirati onda za predsjednika Sjedinjenih država poslije Trumana, on nema. Ne, tu ne postoji ni infrastruktura, niti postoje snage, niti postoje pravi uredi. Njegova je zadaća bila doslovno da obilazi po Europi i da ohrabruje te zemlje, da, dakle da se stvara tu jedna sila, e, dakle nećete biti ostavljeni, a imamo zajednički još, još jedan razlog zašto se međusobno povezujemo zbog opasnosti onih koji će nas e, sa istoka e, napasti, a mi smo svi tu da bismo e, to u čvrstvu. Za prvog tajnika Natova imenovan je Lord Ismay, britanski časnik i savjetnik Winston Churchilla za vrijeme rata. U svojim memorijama Lord Ismay ovako je opisao trenutak kada je saznao za svoju novu dužnost. Britanski ministar vanjskih poslova Eden izravno mi je rekao da je želja svih natovih zemalja da ja budem prvi glavni tajnik. Churchill je rekao da je siguran da ću ja prihvatiti imenovanje kada budem razumio situaciju u kojoj se nalazim. Na to je omogućavao najbolju, ako ne i jedinu nadu za mir u našemu dobu. Je li spreman, upitao sam Churchill, da kategorički kaže da je moja dužnost da preuzmem novu dužnost. Churchill je odmah odgovorio, to je tvoja dužnost i to je riješilo stvar. Od tada je NATO imao Amerikanca na čelu vojne strukture NATO-a, na mjestu vrhovnog savezničkog zapovjednika u Europi i Evropljanina na čelu političke strukture NATO-a, na mjestu glavnog tajnika. Četiri godine nakon završetka drugog svjetskog rata, svijet je bio podijeljen u dva bloka. Zapadni, okupljen oko Sjedinjeg američkih država u NATO-savez, i istočni, u kojem je dominirao Sovjetski savez. Ako bi izbio rat između ta dva bloka, on bi se opet vodio na europskom tlu. Blokovi su gledali jedan na drugoga s krajnjom sumnjičavošću. U listopadu 1948. Winston Churchill održao je govor u Wellsu. U tom slabije poznatom govoru, tada još uvijek samo zastupnik u britanskom parlamentu izjavio je. Postavlja se pitanje što će se dogoditi kad oni budu imali na raspolaganju atomsku bombu i kada stvore velike zalihe. Procijenite sami što će se tada dogoditi na temelju onoga što se sada zbiva. Ako se ovako ponašaju sada, kad su slabi, kako će tek biti poslije kada im krene bolje? Nitko pri zdravom razumu ne može se zavaravati mišlju da imamo na raspolaganju neograničeno vrijeme. A onda je 29. kolova za 1949. u Semipalatinsku u Sovjetskoj republici Kazahstan eksplodirala prva sovjetska atomska bomba i ulozi u hladnom ratu postali su još veći. U središtu Europe došlo je do konačnog rasporeda snaga. Godini kada je osnova NATO 8. svibnja parlamentarnom vjećoj zapadne Njemačke, koju su činile Britanska, Francuska i Američka okupacijska zona, prihvatilo je Ustav. 23. svibnja iste 1949. godine proglašena je Savezna republika Njemačka, poznata je kao Zapadna Njemačka. Sovjetski savez prihvatio je poraz u sukobu oko Njemačke i berlina, prekinuo je blokadu tog grada, a sedmo kolovoza proglašena je Demokratska Republika Njemačka poznata kao istočna Njemačka. U svibnju 1955. godine savezna republika Njemačka postala je član NATO a, a njezine nove oružane snage bundesver stavljene su pod NATO zapovjedništvo Govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Između 1951. i 1954. ta francuska inicijativa odnosno stvaranje evropske obrambene zajednice, je počela napredovati. Ona je imala i američku potporu jer su amerikanci vidjeli da je to način da se olakša njihov teret, odnosno prebaci sve više i više teret održavanja kolonizacijalnih snaga NATO-a na evropske saveznike Međutim, već između 52. i 650 reče američka strana počela je pokazivati sve veću zabrinutost zbog nespremnosti evropskih saveza za ispunjavanjem lisabonskih kvota te sporim stvaranju evropske obrambene zajednice. Naime u tom trenutku zapadne evropske zemlje su bile u procesu ekonomskog oporavka i otvoreno su rekale da nije njima prioritet podići njihove ekonomije na noge, a ne ulagati velika sredstva u prenaoružavanje. U, takvom, u takvoj situaciji Amerikanci su naravno želi što prije vidjeti Njemačku u NATO-u da ona konačno da svoj doprinos jer u biti u tom trenutku Njemačka je bila kompletno demilitarizirana. Ovako čim Njemačka uđe u sastav NATO-a, to znači barem desetak novih divizija što bi značilo veliku pomoć. Problem je nastao u kolovzu 1954. Kada je Francuska glavni zagovornik stvaranja europske obrambene zajednice odustala u njezinog stvaranja. To me je pridonijelo nekoliko činilaca. To je kao za početak e, e, Francuska, a to nije bila samo i Francuska, nego zapadna percepcija prijetnje sovjetske. Smatralo se da zapravo ta prijetnja i nije toliko opasna kao što su otvrdile SAD. Zatim... Francuska je sve, postala sve e, obazrivija prema e, Americi i američkim interesima u Europi, te napokon s francuski strah da bi zapadna Njemačka mogla s vremenom zbog svoje ekonomske snage dobiti glavnu riječ u europskoj obrambenoj zajednici, te da bi u slučaju recimo odlaska američkih snaga iz zapadne Europe većeg e, mogla e, preuzeti vojnu obranu e, zapada što Francuskoj nije bilo u interesu. Francusko potapanje, dakle te odluke o europskoj obrambenoj zajednici je Sjedinjenčke države na poduzimanje brze akcije za naoružavanje Njemačke i njezinog vođenja NATO. Dakle početkom listopada pedeset na sastanku u NATO u londonu prihvaćen je američki plan priznavanja zapade njemačke kao suverene države i njezinog ulaska u članstvo na u NATO ali uz uvjet da Njemačka pristane stacioniranje stranih vojnih snaga na njezinom teritoriju tako, 5. svirnja 1955. Njemačka postaje članicom NATO. 14. svibnja 1955. godine Sovjetski savez, Albanija, Bugarska, Čekoslovačka, Istočna Njemačka, Mađarska, Poljska i Rumunjska potpisali su Varšavski ugovor o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći. Osnivanje Varšavskog ugovora ili pakta bio je izravan odgovor na pariški sporazum kojim je zapadna Njemačka primljena u NATO. Sada je NATO imao dostojnog suparnika. Suparnika za kojeg se mislilo da za 24 sata može pregaziti zapadnu Njemačku, a za 72 sata trupe tog suparnika mogu doći na obale La Mancha. Kako je NATO namjeravao odgovoriti na novu prijetnju, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste poviješće četvrtkom, emisiju obrazovnog programa koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Milita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Štefica Mahalec, a emisiju radio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.